El que ordinàriament se'n diu excitació romàntica o simplement atracció sexual no és res més que una senzilla càrrega neuronal electromagnètica establint un camp entre dos organismes que en essència són similars electroquímicament com els dos pols d'un dia a pesó. La real quadrada de l'amor, venda d'entrades al teleentrada.